Išto se vaznisi. Išto se vaznisi. Nazve praznik, brače sestri. Evo u crkvi iz praznika u praznik I svjetlost, i svjetlost od jednog svjedoka do drugog. A svi praznici i sve svjetlosti i svi simbologi Svi svetitelji, sva znamenja, sve radosti vode nas do jednoga Boga u Trojci, u Crkvi Bože prosvalnje. Vode nas njemu i sveti proroci koji ga najavljivaše koji ga sveta duhom svetim nadahnuta proročanstva, Vode nas njemu i sveti angeli koji ga objavljuju zajedno sa svetim Jovanom, krasiteljem, da je tu, da je među nama, da je kao i mi, posto čovjek, sem u grijehu, sem u drugom, uzeo učešća, kao i mi ljudi što smo, uključujući tu i smrti, A onda ako čovjek počeo da projavljuje sile božanske, ustaviti iz mrtvih i vaznoseći se na nebesu. A još i prije smrti, riječi Božja je izgovarao i čuda Božja je tvorio, privlačući bažnju i budeći, obnajući vjeru, dajući nadu, ...i nudeći ljubav. I posljednjeg ovog svetog vaznošenja na sveta nadnebesna prostranstva i na presto oča, duhom svetim, kroz crpu Božju i kroz vrijeme, utvrđuje svoj narod i svoj vinograd da ne odstupi od te istine i od тих velikih darova. I onda, počeši od svetih apostola, pa njihovih svetih naslednika, prejemnika apostolskih, pa evo do naših dana kroz crkvu, gospodnost, preko praznika, preko učenja, preko čuda, propovjedi, dognata u državu tom svijetlom i u glagoslovenom i spasunosnom ambijentu crkve. A među tim velikim svjedocima istinitog Boga ima braće i sestre, pored prostih ribara i prvih svjedoka gospodnjeg vaskrsenja i sile Božije, ima i care, ima i carica. I danas, ako se govori u ovim pjesmama koje ispjela smo u službi, osvećeno je svretom caru Konstantinu i carici Jeleni, kaže se za njega da je apostol među carev. I evo, braći i sese, danas na njegov praznik e, veliko okrabrenje, velika potpora za nas koji živimo u ovo smutno vrijeme. Zaista veliko osvježenje da nam jedan car, rimski car, svjedoči своим животом, своим примером, светом, что da нема потребе да тражим цара на земл, да је цар наш на небесима. Да је цар наш Господ Исус Христос, i да је наше царство, царство небеско, ако га се он претворио од рукавше zemaljskih naslada i zemaljskog carstva, a na ugledanje na njega i na svetoga caravazara i mi smo pozvani da se okanemo e, nade na carove zemaljske i na carstvo zemaljsko sa svim onim što carstvo zemaljsko podrazumjela da sad ne nabrajemo ta odelenje pod odelenje Recimo, kratko, carstvo ovoga svijeta. Sve ono što ono pohvata, treba se, braći i sestre, od tog carstva i već od danas, od sada početi osvajati carstvo, nebesko otkrivati ga, a gdje? Unutra, u nama, kako rekao, i onaj koji jeste carstvo koji jeste carstvo. I ugledajući se na Car Konstantina, bratvi i sestre, i mi treba da zacarimo gospoda u našem carstvu, to jest u našim životima. Da učinimo gospoda caran našeg srca. Da učinimo zakon njegov, kao zakon našeg uma, naše volje njegove misli da budu naše misli, njegove volje da bude naša volja, da imamo um Hristu, da Gospod Isus Hristos zaista bude vladika u našem srcu. Ne onako kako često znamo da doživamo autoritet, koji je tamo negdje spolje i samo spolje da ga poštujemo, pa makar to bio i vladika, makar to bio i što vrlo često znamo da radimo, А Апохристос не буде за царим у среді у наших ре, а он не буде наш цар і наша владика, не буде владика наших царства в одно це наших серцях, Не в цьому емоці браті сестра Нега да іпоштуємо Н у церк і нашої поштоюті приство Божиє у вятої іерархії, u svetom kvijeru, nećemo ga poštovati ni u svetim tajnima. Zato svaki od nas, ugledajući se na cara Konstantina, treba da za car i gospoda u svom srcu porušivši dole prethodno zabranjuši gonjenje, zabranjuši pomislima koje potiču od ovoga svijeta i koje se preko strasti I demonski intervencije i demonskog nasilja pokušavaju zaeliti u nam kroz razne mise, one idu kroz razna porupljavanja, vojnka gdje je vduše i osjećaj u gdje je duše, kroz razne niskih, podskih duševnih emociju. Sveto treba broti sestre ekskoririti i stjerati. Noćen i silom zapovesti gospodnje, pa kao što je car Konstantin oslobađao svoju teritoriju krsnim znamenjem, tako i mi, ugledujući se na njega i evo pod saknutim praznikom, da silom časnog krsta oslobađamo naše biće, naš um, našu vodju, naše srce od idola, od strasti i od demona. I da u našem srcu zaista vlada hrišćansko učenje, da u našem srcu vlada hrišćanski bol. Gospod naš Isus Hristos se svojim ocem i duhom svetim da živi i caruje u našem srcu. A mi imamo sveri slobode da mu se podčinimo i podčinivši se caru da budemo slobodni, broći i sestri, od vlasti tame i od vlasti ovoga spijeti. Ne moramo mi, mada to Hrišćani nikad nisu radili, da osvajamo zemlju. Šta će Hrišćena zemlja ako mu je Gospod otvorio nebes? Ali, Gospod u nas traži da oslobodimo naše srce i na taj rad I za taj rat svaki čovjek ima blagoslov od Gospoda. I u tom ratu da koristi položje koje mu je Bog dao, i u tom ratu slobodno može da bude i agresivan. Može slobodno da e, ubija, može slobodno da istrepljuje. I to što više ubija i što je suroviji u tom ratu, to je bolji ratnik i bolji hrišćanik. Mislimo na rat protiv strasti, rat e, nemilosrni, rat protiv pomislih, posebno protiv pomislih, gordost. Tu svaki Hrišnji treba da bude vrlo, vrlo agresivan i gotovo e, alergičan na svake gorde pomislih koje su e, nešto krajnje suprotno evanđeljskom raspoloženju. I onome naš nas Bog poziva na evanđelsku, krišnjansku smirano umlje kome se Bog otkriva. Tako je mi, braće i sestri, uzmimo krst časni, uzmimo silu Božiju, silno znamenje gospodnje, uzmimo učenje naše svete crkve, uzmimo naše svete tajne, uzmimo naš asketski metod, uzmimo post po našim mjerama, uzmimo molitvu po našim mjerama i po glavu svoju crkve i krenimo u osvajanje naših unutrašnjih prostora. Oslobodimo um od suvišnjih misli, oslobodimo um od rasijanosti, oslobodimo um od tamine znanja i smrti Boga zaborava. Neka u umu neprestano svijetli svjetlost imena Božke. Neka voda bude oslobođena od i strasnih sklonosti, neka je brza na ispunjavanje volje Božije. I neka sve pomisli pokoravamo, kaže apos. Pavljena, poslušnost prisut. Svaka pomisla koja poće se ugora, treba da bude ispitana i da bude oborena, i da se pokloni imenu Božijem, a ako neće da bude spržana i odbačena kako se ne pokori zapovješći gospodinu. I svako osjećajanje braća i sestra mora da se potčini svetim evanđeljskim zapovjestima i volje božnjima. To je ono braća i sestra naša nas je Bog pozvao, to je ono naša smo svi pozvani i naša smo kao krišćani obavljali se. Da zacarimo gospoda našom slobodnom voljom, našim trudom, da gospoda zacarimo u našim srcima, da zaista bude naš Bog i naš vladnik. I u ovim molitvama, molili smo se Svetom caru Konstantinu, ko kažu je molitve, da se moli gospodu, pošto ima veliku smjelost, jer i je veliku žrtvu i ljubav pojavio prema njemu, da nam gospodu prosti grijeh naš. I pomoći će nam, braći i sestre, i sam car Konstantin, I Carica Jave, da pomoći će svakom onom koji krene u taj boj i u te ratne i osvajačke pokode, da poruši idove, da istrijebi strasti i da istjera demota. Treba da znate, breti i sestre, da i svake pomisli koju primamo ili koja nam se nudi stoji demota, I za svake strasti i kroz svaku strazu u naše biće ulaze demoni. Tako, pošto ne možemo za sebe, za sebe reći da smo bestrasni, svima nama vladaju neke strasti, neki ima ove, neki ima one, ali nema miliju nama bestrasnih. Znači, u svima nama ima demona. I svi smo i pozvani na boru. Zato je ovaj i dat kao poziv na rat kao poziv na svojanske pokude poziv na oslobađanje svetoga grade, to jest našeg srca da go svobodimo od idola i da se u njemu klanjamo jedino mislim tom Bogu Gospodu našem Isu Hristu i da kroz njega na utaru našeg srca uznosimo svali blabodarnost Otcu njegovom i ocu našom, a sve to, braći i sestre, u sili duha svetoga koga primamo u crti pravoslavnoj i kojim u crti pravoslavnoj rastemo i jačamo u vjeri, u nadi i u ljubavi. Na tom putu i na tom pohodu imat za saborca je za velikog pomoćnika budimo u to uvjereni i svetog cara Konstantina i caricu Jelenu i sve careve svete i svetog Stefana Dečanskog i svetog Ivana Vladimira i svetoga cara Vazara i sve careve i sve carice i svet svetitelji naše svete crpe i sve svete angele i majku Božku Imaćemo srednjih braćnih sestra za satrudnike i pomoćnike, velike molitvenike i zastupnike. Zato, evo, krenimo hrabrani velikim ravnoaposlovnim primjerom svetog caro Konstantina i majke njegove Jelene i sa hrabrošu i odvažnošu koja je neophodna za svaku borbu, za svaki rad, ali isto vrijeme velikom vjerom I nadom krenimo u osvajanje svoga srca, osvobanjenje svoga srca i da osvobodivši ga tamo vidimo i ugledamo onoga ko jeste naš cr, koji jeste naš bog, ko jeste naš spasitelj. I gledajući njega da kroz njega ugledamo i oca naše nebeskog i u srcu da ga slavimo i u duhu svetom Дамо се покланямо и овдя в времену, а через церковь и таму царство небесном. Аминь, Боже, дай. Христос вас несет.